I live only once, so like I want to have fun every day when I live. It's about to get up to the league and to uh... regulate Säsongens match är inte mot mästa mästarna Djurgården. Det är inte heller mot mästarna Brynäs. Inte heller mot de regerande mästarna HV71. Utan det är mot en nykomling, Mora. Vad trodde ni om det? Trodde ni det, Linus Alin, Daniel Roth? Uh, nej, för några månader sedan så uh, hade väl den... Uh... Utmärkta förutsättningar att bli en eh, lam föreställning inför de närmaste åjanden. Men eh, en död säsong är ju väckt så att eh, nu står vi inför en ruggit häftig match. Ja, det har ju gått snabbt här på slutet för, för Rögl och Klättra. Jag tror att om man har frågat valfri Röglesporter för en månad sedan och sagt att. Ja, den hemma matchen mot Mora där i mitten av januari, där kan ni klättra över upp på säker marktabellen. Då tror jag de flesta hade skakat på huvudet och sagt att du är galen, det kommer aldrig att ske. Och det står står röglin för den, den matchen och det ska bli oerhört spännande att följa, både den och även de andra tre matcherna som kommer de här två veckorna. Ska inte du göra lite offentlig avbörnhjälm du <laughs> Ja, lika lite som jag brukar säga vad var det jag sa. När jag ibland har rätt kommer jag att ta på mig någon dumstrut nu, men däremot erkänner jag gärna att jag hade fel. Eftersom jag ju sa för inte så länge sedan att nej, det kommer inte gå det är för långt upp. De lagen kommer också att vinna ovanför. Men så har det inte varit. Rögle har imponerat på hemmais framförallt vad gäller poäng inkomst Och det har tagit dem dit de är nu med siffrorna. 36 spelare var 35 poäng. Och Mora 35 matcher spelare och 36 poäng. Jag tror att det var rätt på siffrorna där. De har ju inte vunnit någonting än, men de har ju i alla fall skakat för en match som eh, glöder och som Vi har en häftig match framåt. Bara det är ju liksom roligt. Det trodde man ju inte att man skulle få se en som betyder så här mycket så tidigt. Just Mora är ju intressant tycker jag också, eftersom. Förra gången det var en ny start, om man säger så, med Anders Eldebrinks frånvaro första matchen när Ross och Hansson och Venström skulle ta hand om skutan så hade de ju mora på hemmais och förlorade med 1-6. Men det är definitivt nya tider när mora kommer ner nu, som i och för sig har gjort någonting de också, mora. Eh, exakt. Eh, sparka tränare första matchen i, i morgon med nya tränarkonstellationen. Mattias Kalin är borta och Johan Rosén och Daniel Hermansson, Hermansson ska försöka få eh, Mora att lyfta. Men det där grundjobbet har ju Rögle redan gjort eftersom man har haft Cam bort ett tag nu. Precis. Jag håller på att skriva på en krönka Jag skriver lite om det att eh, i Röglis fall vet vi nu, har vi liksom fått ett kvitto på att de, de tog rätt beslut. Det fanns mer kapacitet att hämta i laget. Den processen ska vi mora in i nu. Vi, vet, vi Svaret dröjer väl om, om, om det var rätt beslut eller om felet låg någon annanstans. Det är, inte, det är inte vinst varje gång direkt när man sparkar tränare. Ibland så faller det lika platt som innan. Så det återstår väl se var mora tar vägen. Och står och se om Mora får den här effekten som de flesta lag brukar få. En eller två matcher i alla fall när man har nya tränare. Den pratar vi också om här när Kamabotö över Rögle. Att det händer någonting med ett lag när man får in en ny röst. Det ska, man ska visa upp sig och man ska visa framfötterna för, för nya ledare och positionera sig. Så det ska bli spännande också att se vad kommer Mora ut som förlag när de möter Rögle. Men det här ska väl Rögle fixa? titta på hemma, hemma statistiken, vilka lag de har mött Brynäs, Djurgården, HV71 finns med i raden också när de har slagit här hemma. Ja, papp, papp, papp. Var det borta? Ja, alltså, det var inte alls. <laughs> vi kommer in på, på spår jag hade här lite. För jag var ju så äh, äh, träningen idag nämligen på det här att det här ska Rögle vinna och äh, jag har väl sett i alla fall uppskattning sig 25-30 träningar sedan Camabot tog över och jag har aldrig sett honom så förbannad som han var i början av onsdagens träning då. Berätta, han... berätta. Nej, men en, en inledande övning eller den andra övningen blev det där de körde och han tyckte att tempot var för lågt, fokus var för dåligt och han blåste av spelet två gånger och skickade någon pykisaren i och vråla lite välvalda ord innan han blåste igång igen för att tydligt liksom skicka en signal att eh, här får ingen slappna av. Och det är väl lite det Apropå det du sa, Jelm, äh, nyss. Att tar man någonting för givet här nu? att ja, men vi har slagit veckor hemma, vi har slagit Brynäs hemma. Mora, det är väl. Vi är bara att kör på här så, så löser du sig. Det är det som är lite farligt för nu går Rögel in i den här matchen som en favorit. Premiär. Precis. Och det är det som ska bli intressant. <skratt> så tacklar Rögle det. Att man går in med ett tryckad men det, det är Rögle som ska vinna detta. Och då får man ju inte slappna av och tumma på de här grejerna som har gjort. Att de har kunnat vinna på det sätt de gjort tidigare. Men och det tummar de på lite färsta borta till exempel. När de följer igenom där. Alltså, det finns ett, eh, en högsta nivå just nu som är väldigt hög. Men det krävs väldigt mycket från upp till den i varje match också. Men lit, lite, för mig är det rätt igenom, Av de här matcherna de mött så är ju morade på pappret klart sämsta motståndet. Så man har, det, det, men det, det är kanske det som är just problemet också. Det är upp till bevis nu. nu är det är klart att det är en annan sorts press att gå ut och möta moran. Nu vet alla att rögle har sågats upp. Nu ska de be också. De har helt plötsligt någonting att förlora. Det har man inte haft i de andra matcherna. så att, Jag är skitnyfiken på att se hur de kan hantera situationen. För det är kanske mer än en hockeymatch. Det här blir kanske mer en situation att hantera. Att gå ut och möta Växjö. Det är ingen som ingen kommer att hänga där om du förlorar. Om ens med 6-2 hemma. Alltid bonus. Imorgon har man ju faktiskt något att förlora. Men alltså, du nämnde Färjestad borta här. Man tullade på lite grejer. Det är ju en helt annan sak att spela mot Färjestad borta. Färjestad hemma. Växjö borta. Växjö hemma. Så det var framförallt hemmamatcherna jag tycker att man ska titta på. Och som du nämnde, nämnde Hovia Jag tänkte ju på Växjö egentligen, men det kom ut HV. Hur som helst. Så du rättar mig ju rätt där. Jag tror nog ändå att Rögle borde vinna, eller tror borde. Jag tror att de vinner det ganska komfortabelt. Jag skriver till mig i kronikan också att det ska bli intressant att se hur man... Alltså rent logiskt, om det finns logik så, så borde man ju vara lite bättre skräddade för, för att spela en sån här match när allt man gör bygger på driv, driv, driv. Och de har ju varit väldigt bra på att vara påkopplade från första minut i, i de flesta matcherna. Framförallt hemma om man byggt upp ett självförtroende. Så att man om man, inte, om man inte doppar alldeles så är jag väl på din linje. Då borde man vinna den här matchen. Men ja, det, det de, kommer att bli tufft. De har ju dessutom två målvakter som har visat jättebra form. De släpper inte in särskilt många mål. Inte på hemma Nej, Nej. Mora, skulle de fixa det? Nej. Men apropå på Jag räknar, räknar ut lite statistik här. De här fyra hemmamatcherna som Rögle har vunnit. Vilka som har klivit fram och nu snackar vi bara poängmässigt i röglen och de fyra matcherna. Har vi någon gissning på vem som leder den interna poängligan? Torel Matson, Taylor Matsen. Brian Lurg. Brian Lurg leder ja. Han har gjort på de här fyra matcherna sex poäng, två mål och fyra assister Craig Shearer är två på ett mål och tre assister och Benjauds är 3 på fyra assister och jag tycker det är lite läge nu här för att hylla Brian Lurk faktiskt. Jag tycker att han i många avgörande lägen den senaste tiden, är min känsla att han har klivit fram och visat vägen. Det är som ett par mål men också med att vara inblandad mycket framåt. Och han vad har han gjort nu 14, 14 mål hittills. Han mm. gjorde förra säsongen 20 stycken. Och då var det ju, oj, 20 mål. Det är ju jättebra i ett lag som ligger fast i botten jättelänge. Och det har Rögl också gjort nu. Han har ändå gjort 14. Och jag tycker det är väldigt starkt. Om man tittar på Rögläs facit i den här säsongens sammantaget. Att han fortsätter att producera. Jag håller helt med. Det var mycket fokus för säsongen på uh, att han var en risig backcheckare. Och han fick knorra sig för det. Uh, men jag tycker... Jag tycker på, på, på de allra flesta sätt att han har ju liksom antagit den här utmaningen efter att tränarbytet och växt till en, blivit en mer komplett spelare. Jag tycker han är en mycket mer av en lagspelare. Han gör mycket med ett mycket större jobb för laget och så kryddar han det med, med det som man kanske är bättre än de flesta på i det laget att med sina offensiva skills så att jag delar den delar den bilden. Och apropå Brian Lurk då. Eh, mer från eh, träningen. Det ser ut som att Rögle rör om lite i sina kedjor efter eh, luleå och Brian Lurg spelar eh, lär spela då mot eh, Mora tillsammans med eh, Lucas Elvenes och Steven per Perfetto. Eh, han var ju tidigare Perfetto då alltså var ju tidigare i eh, fjärde kedjan och nu nu uppflyttad i det som ser ut att vara Rögle:s eh, såklara första line i den här matchen. Tankar? vad händer med Röyfors? Byter plats. spelar med eller tränade med Edwin Hedberg och Ludvig Rensfält, och där vävden Daniel Sundström in och spelar lite. Jag tankar säger du det jag tänker direkt där, varför ändrar man på just den kedjan med tanke på att Lurk som du sa också var den som var statistiskt bäst i de siffrorna och har ju den kedjan har ju fått mycket beröm ja ah, Det tycker jag är konstigt. Att man ändrar och flyttar perfekt och vad ha hänt. Men. Eh, mm, ja. Jag är inte tränare. Jag är inte expert. Men eh, jag kan tycka. Nej. Jag är tveksam till det. Jag, tycker, jag tänker att de är ganska ganska lika som spelare. så de är. Eh, Rappar starka skridskakar, både Ryfos och Perfetto. Men om man tänker att de andra en jauds och Jallas Vara och verkligen kommit in och lyft baksidan så har väl och varit rätt mycket grå mus så här långt. Inte gjort några stora avtryck, inte varit dålig men heller inte synt särskilt mycket. Om Simon Ryfos kan man väl säga att han är också en spelare som jag tycker har lyft sig och är, är väldigt gedigen. Men äh, saknar kanske fortfarande en offensiv uppsida. Det är möjligt att man tänker att, äh, att det finns lite mer offensiv kräm i Perfekt, och att det ska kunna gynna. Men han har ju en Spiden. Jag är lite små nyfiken på att se vad den spiden kan kan göra för eh, Lurg och eh, Elvenäs. Ett sätt att få fart på Perfetto helt enkelt. Att lyfta in honom med den miljön produktionsmässigt. Ja, och kanske också få fart på, på vingarna. som, som likas Elvenäs och, och Brian Lurg är kanske de två skickligaste forwards. Lykast har gjort en, en resa rakt genom laget. Liksom. Det är ju de två, kanske två skickligaste. Det är de som är de största hoten. Det är klart att man vill optimera förutsättningarna för dem. Nu har ju kanske inte Rögle den raketcentern som, som de, hade man haft en riktigt toppcenter där så, så hade det kunnat vara en, en riktig toppkedja. Det är väl kanske det man fiskar efter att få ut mer av Perfetto och de andra två på kanterna. Men varför gör man en massa ändringar när man har så många raka hemmasegrar och så visst man förlorade knappt uppe i Luleå men det var ju ingen katastrof och att man förlorar uppe i Norr det har ju hänt alla lag alltså jag, finns det inte någon poäng med att bevara kedjor och, och låta dem få känna att här har jag min tillhörighet eller ska man plottra fram och tillbaka alltså det är med Kemäbots ledarskap eh, har man ju lärt sig nu att eh, ingen lever på gamla mariter. Om han, om han ser en förbättringspotential någonstans, då tar han den chansen direkt. Och sen om det är, han, alltså kontinuitet är klart viktigt. Jag håller, jag håller med dig igen. Det är det i, i mångt och mycket, men han är också. Han flyttar in på Fett och är i den eh, miljön. Eh, i sista perioden borta mot Luleå när Röjle spelade där. Och där tyckte Kamabot, berättar för mig, att han fick se att de gjorde det bra när de minuterna att de spelade ihop. Så han vill antagligen testa och se om det, det kan fortsätta på det viset. Så ja, vi får ju se efter, efter match för vad man får för effekt. Men det, med Kamabot vid, vid Rodret så är det snabba beslut som gäller. Jag vill också dra en lina från detta beslutet till eh, Kärmarbos reaktion efter förlusten i Lille där han pratar om att det här är inte är acceptabelt. Till dagens träning där han är förbannad och skickar och puckar i när de slår dåliga passningar. Alltså den här kravribban som jag inne på, den är kraftigt höjd på alla plan. Och det är väl det som har det är ju den mentaliteten som har tagit han och Rosan långt att han är aldrig nöjd men jag, jag tycker som du Hjelma, en poäng i, i Lulu. det är mer om vad Rögle brukar ta, men han han tänker inte så, han är ju pissförbannad för att de inte tar, tar tre han vill um, så jag, jag tror det, det handlar om om liksom kravribba um, mm. min teori ja men så är det ju säkert bortaspelet har ju varit ett sorgebarn under säsongen även om det har varit nära flera gånger mot slutet och man försöker hitta lösningar och förklaringar och allt vad det är och att man ska ha energi i 60 minuter och hej och Jag tror ju om bara kort ska nämna någonting om det, att jag tror inte det handlar så mycket om det, för alla spelare går ut och vill vinna och ger allt i 60 minuter. Jag tror att det handlar om att det helt enkelt är svårare att spela borta om man har publiken mot sig där eh, de flesta lagen, bevisligen enligt tabellen är bättre än Rögle, så det är klart att det krävs väldigt, väldigt mycket att vinna borta. Jag tror egentligen bara handlar om en mästuts, en mä match. sen är det där mentala spöket borta. Jag tror, det, jag tror inte det handlar om så mycket Om att, att man inte är där i 60 minuter Vilket lag är där i 60 minuter Match ut och match in Nej men han, det handlar väl lite om mentalitet också Han har ju vridit om skallen på de Ganska mycket vad gäller liksom hemmaplan. Jag tycker att tredje perioden mot Brynäs För snart en vecka sedan är ett rätt så bra exempel På det Det står 1-1 ett, ett liksom, Jag har sett vassare prestationer Men på något vis så är det det enda Den perioden handlar om att de ska hitta En, en, en väg att vinna den Uh, och den, den liksom jag tycker ändå man kan se en, en skillnad i mentalitet där och det jag håller med. Det är ju mycket så att vinna borta allt det krävs mycket mer att vinna borta och det är, det är lätt att ha mentaliteten att uh, ja, vinner vi så är det väl så är det väl bonus uh, nu har vi vridit om mentaliteten till att det ska vinnas hemma och nu vill, nu vill han väl vrida den kniven hela, hela varvet och, och, och, och, och i alla fall titta i spelarna att uh, det är kan vi vinna hemma, så upp på hästen och, och ta i det som krävs för att vinna bort också? Om Rögle nu vinden mot mora, så betyder det att man klättrar förbi mora i tabellen och kommer upp på fast mark för första fast, gången. sitt situationstecken ja men, men, men, men ändå jämfört med att vara i gungfly eller i kvicksilver Eller kvicksan heter det, inte kvicksilver Så är det ju ändå en väldig skillnad att vara Absolut. där uppe Och för första gången på så oerhört länge Och jag är helt säker på att skulle man fråga spelare efteråt Nu går jag händelserna i förväg så skulle de säga Vi är inte nöjda här, vi tittar inte så, vi ska klättra ännu högre Men det måste väl ändå vara en boost att få lämna skiten där nere Om, om, om, om, om man vinner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 Sen testas mobilerna så att de fungerar som nya, förpackas snyggt och säljs med generös garanti upp till 40% billigare än nypris. Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se. Ja, men Det är väl klart nu, men här, det ser ut som att spelarna andades med sugrör och när de spelade åkte runt med sugrör i munnen. I början av säsongen så andas man ju fritt nu, nu ser man ju att bara att... Man har täppt, börjat täppa till gapet har gjort att det är lättare att andas. Så det är väl klart att det blir ju heliumläge om man klättrar ett hack till. Jag tänkte det. Precis på ordet helium. Glatt. Mm. Det är ju två veckor som kan definiera väldigt mycket förrögle här också. Som, som De har framför sig fyra matcher. De har Mora hemma, Örebro borta. och Sen Djurgården borta då. och sen Karlskrona hemma. Så det är ju verkligen, alltså tre av de här fyra matcherna mot bottenkollegor, det är ju, eh, det är klart att spelare och ledare har stenkoll på vad det här betyder. Och väl man ser också Rögle själva gå ut och kalla det här säsongens hittills viktigaste match. Och Kamebo till förbandet på träningen och skicka signaler och, alltså det, det är mycket på spel nu, alltså så är det bara. En, som precis lovar, Det är lite föräkt att de själva lanserar detta som säsongens eh, viktigaste match. Eh, i, I vanliga fall brukar man ju vara väldigt eh, noga med att tona ner allt som luktar press. Nej, det här är bara en match i omgång 36 och det är ingen skillnad på Alla matcher match är lika viktiga. Exakt. Det här, ja. nu, nu hissar jag själva ur öglig flaggan och säger att det här är säsongens viktigaste match. Det, det är kanske också en mentalitetsgrej. Förmodligen. Förmodligen gör man det för att se hur spelarna reagerar. Pallar vi det här? Klarar de av det? Vad har vi för mental status? Det, det kan ju inte vara på något annat sätt, eller? Nej, men det finns väl två håll att välja. Alltså, det är, för Cam Abbott och hans tränarkollegor här: antingen så, så går man till sina spelare och liksom lugnar ner. Alltså, drar ner och säger att vi ska bara gå ut och göra precis det vi har gjort innan. Eller så har man en, exakt det som händer nu: den här tydliga retoriken att eh, det här är viktigt. Är big game coming up: eh, den är enorm. och alltså, Att man kör får man, då tror man ju uppenbarligen att. Att spelarna gynnas av det. Att spelarna klarar av det. Annars hade man ju valt det andra hållet, såklart. En teori som bara dyker upp i stunden. Om man nu var in, lite inne på att när bara av blev lite överrumplade av, av liksom, rubrikerna kring Alten och så. Om man kanske var lite naiva i att de fortfarande var spelare där. Eh, och kanske var naiva i, i de nya rollerna. Vilket inte är så konstigt. Så är det kanske. På, på andra sättet nu att de, det är ganska lära, nära sedan de var spelare. Som spelare vet man kanske att bli är skitsamma om, du, om du går ut och säger att den här matchen är inte viktig än någon annan. Eller om säger vad det är istället. Det kanske inte det, det är det kanske ett sätt att som man sa, sa för att man tror att man tonar ner någonting men istället så är man bara otydlig. Det här, också, det här var ett bra sätt att vara tydlig för att säga att det här är säsongens viktigaste match. Ta på kostymen nu kör vi. Ja, Jag gillar det. Jag gillar det skarpt. Jag, jag, ja, jag, jag tycker det är så tråkigt med alla standardsvar. Och, Nej, just det här. det här. Det är lika många poäng på spel med det... alla matcher. Ä... Ja, men det är sant, men det är ju så tråkigt. Jag vet. Klockorna står ju stilla. Klockorna går. Det är med mora som ska möta. <laughs> ja, alltså vi, vi pratade ju lite grann om... Nämnde några spelare och några förflyttningar i kedjor. Men de måste ju innebära att... Är det någon kedja som är intakt? Är det... Är det Fler förändringar. Kan vi få den infon också? Eller ni som lyssnar på det här framförallt. Vi har ju den på Linus Block. Ja, det är li lite svårt att säga i och med de har två eh, spelare. För mycket nu om man ser så på forward -sidan. En som får sitta som extra forward och en som får vara utanför laget helt enkelt. Eftersom det bara är, är Filip Karlsson skadad just nu där. Men eh, Sebastian Kolberg spelar med, tränade med ska jag säga, Ted Bretén och eh, Teodom Atsson. Och så som jag då nämnde innan, Hedberg, Röyfors Rensfält där var Sylvander inne. Och så då Lurg, Parfetto, Elvenäs och där var Sandin inne och alternera. Och sen då Johan Mattialtonen, Jack Connolly och Daniel Widing. Då är Hedberg flyttad och eh, Linus Sandin, hörde jag inte där, hänga på repet. Ja, och det som sagt, det, detta det är ju sättet, det, det jag utläst av träningen och det är inte helt lätt alltid men eh, som det ser ut just nu så var det ju Sylvander och Sandin som liksom alternerar lite men känner jag att Cam har rätt så kan han eh, liksom stoppa in båda dem från start om man tycker att ja, är... Jag har nog ändå fått känslan att Cam har rätt så gott öga till eh, inte minst Linus Sandin och han använder ju honom i boxplay och powerplay och så jag undrar, jag tror Linus... Är väl med ändå. Det tror jag också. Det känns som att Daniel Sivander är rollen för tillfället, sitter på läktaren. Det tror jag han gör imorgon också. Om, man fortsätter att alla är, är tillgängliga. Mm. För det var så, va, att Hedberg var flyttad, sett till förra matchen uppe i Luleå Ja, ah, ja. I alla fall, eh, matchinandet, så var det så, så. Vi får väl ha lite, lite sådär. Eh, Reservation för om Jag säger fel här, men okej Jag har ju haft fel för som sagt Tveksam. Tvek. Jo då Vi var ju inne på Mattias Karlin ju sparkad Som tränare för Mora Och han var ju inte den första Det är ju faktiskt den åttonde Ja det var ju nog sjunde var det väl För sen kom, eller var det rent av sjätte Sjunde någonstans där för sen kom ju Ytterligare Jonas Jonsson i Vita hästen som fick gå och Leif Strömberg kommer in där, har kommit in. Ja men alltså, i de två elitserierna då, SHL och Hockey svenskan Åtta tränare i 14 lag, 29 procent. Det är nästan en tredjedel av alla tränare. Va, vad säger ni om det? Leines. Har lämnat, fått lämna, lämnat eller fått sparken. Hur man nu, för det är lite olika från lag till lag där. Ja, men de, dels är det väl en del om hur eh, klubbarna jobbar. Eh, kanske att, det, att man ibland är man inte tillräckligt noggrann i sin rekryteringsprocess. Men också det här är väl panikens säsong på något sätt med tanke på hur drastiskt förutsättningarna förändras nästa säsong med ökade tv-pengar till SHL och så vidare. Att gapet mellan SHL och hockey blir ännu större. Och det gör väl att klubbar nu har väldigt svårt att se långsiktigt, ta läxan som sparkas in tränare i början av säsongen visst de fick en utsälld start men där kan man kanske man inte tänka som läxan just denna säsongen att ja men vi bygger på sikt detta kommer att bli bra i slutändan utan då vet man att vi, vi måste egentligen upp den här säsongen och då gör man, tar man ett sånt beslut så ja, det, det är väl en kombination där. men den här säsongen är ju, är, ju, är ju speciell på det sättet och det märks av även här men det är ju många av de klubbarna som inte kan... Med Vita Hästen, Karlskoga, Sörtelje och Pant de kan inte sparka tränare för att de ska upp i SRL. Men det finns ju tusen uh, sätt uh, att... Ja, ja, men det finns ju det finns kategorin också som, som sparkar tränare för att... Leksand sparkar väl sin tränare för att de känner att de måste upp. Ja. Rögle för att de känner att vi kan ta åka ur. Samma med, med Mora, ja. Brynäs... Så det, det är väl lite hälften hälften då kanske? Då? Ja, och Kallskoga har ju ett läge där de inte vill åka ur hockeyallsvenskan. Så att det finns ju några lag. Södertälje var ju rejält under isen i början också med, med Valtin. Så att det finns väl... Det, för vissa av lagen där fanns det ju ändå förklaringar att eh, man vill hålla sig kvar också i hockeyallsvenskan. Uh, jag har en teori i min krönika, Låter som den är... Fyra kapitel lång, men den är <laughs> faktiskt inte så lång. Det ser vi fram emot. <laughs> <läs> <läs Daniel Roths senaste bok mm. i lördagsopplagan. <läs> uh, Nej, nah, men jag har läst liksom krönikor så med, där man får fram kritik mot klubban att det är för dålig rekrytering och så. Och det tror jag kanske till viss del stämmer. I några fall stämmer det, men min, min tes är liksom att jag tror att vi får ställa in oss på att, att det är så här för att att vara tränare på den här nivån är nog kanske det liksom tuffaste chefsjobb man kan ha alla kategorier. Varför företagsledare det är ju en sak. Där har du ett, ett, ett bokslut att försvara här ska du vara chef för 25 människor inspirera dem i vardagen varje dag i en miljö där det går jättedåligt, men vi har jobbat på ett företag som har haft det tungt eh, eh, ekonomiskt, ni vet själva vad det, vad det gör med människor, det bryter ner människor, och man lägger till allt med, med förluster och så eh, så det är svintufft och Dels lever leva under den inre pressen och sen samtidigt ut och stå och försvara och upp till bevis och granskning två, tre gånger i veckan. Det sliter sönder klubbar, det bryter ner människor. Så jag, jag tror någonstans att, att, vi får, att vi får vara beredda på att det, det kommer att vara omsättning. Och jag tror många gånger att det är rätt man på rätt platser. Men det enda, det enda som jag tror också kan förändras är att, att klubbarna kan bli bättre på att bygga liksom skyddande nät runt sina tränare att bli bättre på att stötta dem att bli bättre på att bygga upp organisationer där man skyddar sin tränare och, och liksom avlastar honom Men om det är så, då kan man ju nästan börja föra fram en teori om att eh, varför inte köra projektanställningar rakt av på ett halvår om det ändå är så otroligt hopplöst att hålla sig kvar nästan så funkar det inte i verkligheten om du varvar en tränare som ska flytta från jävle till Jönköping. Liksom. Ja, du, du får ta med dig familjen, du får sex månader. Alltså, Provanställning. Ja men precis, men, jag förstår vad du menar. Igen, men alltså det, ja, det funkar ju inte i praktiken, nej, men det men känns det, ju som att eh, boka tränare på tre år. Känns ju som en 450 evigheter i det där sammanhanget. Ja, men någonstans är det väl det man vill. Man vill ju bygga långsiktigt. Du ju, det finns ju folk som, det klubbar som går mot strömmen man har Växjö och Årfrölunda och, och, och Linköping som försöker bygga med långa kontrakt med, med ganska unga liksom, tränare och som, som känns ganska lyckligt. Det är väl dit alla strävar. Så det är väl klart att alla vill ju ha långsiktigt. Men jag, jag menar bara att jag tror att vi får, man får räkna med att... Menar, kolla Mora för 8-9 månader sedan. De flög upp i ESL De spelar en superfartfylld hockey. Det var så jäkla skjuts i verksamheten. 8-9 månader sedan är de ju groggiga när jag får räkning och sparkar sin tränare. Det är, det är svårt att stå emot de här processerna. Men kan ni ge mig, skjuta ner min test? Eller Nej, något? det vill jag inte göra. Det var inte så jag menar jag, men men jag tycker det var en <laughs> intressant... och vad ska man säga? Initierad tanke. Ja. Mm. Det är klart att det måste vara otroligt tufft att stå längst fram. I en förlorande miljö. I en förlorande miljö och som har blivit allt tuffare med sociala medier. Även om inte alla rör sig där så. Så någonstans känner man ju av atmosfären i alla fall att hela världen på något vis bara skjuter på en. Men Leon, du, du har ju också sett. Vi har ju sett det är ju kanske för att. Om den initierar det är det för att vi har sett den här processen på nära håll i Rögle. Du har ju också sett att det här sliter sönder människor. Människor som är solbrända i augusti, askgrå i, i, i mars och ser helt livlösa ut. Det är fruktansvärt tufft att, att stå emot en sån tumlare. Ja, alltså det är, Rögle har haft stor omsättning också på tränare länge. Och det, det är precis som du säger... I augusti så snackas det om guld och gröna skogar. Hasse! Hasse, ja. En liten Hasse-referens i fel. Och sen så, och sen så eh, går det grus i maskineriet och eh, förhoppningar krossas. Och eh, man vet kanske inte hur man ska ta, ta sig ur det. och Kraven ökar, kritiken ökar. Och det, det är som vi har sagt in Sponsorer. Allt. Och det är precis som jag har sagt innan det är människor vi pratar om mm. när vi har pratat om spelare, det är människor vi snackar om här det, det, det är väldigt tufft och det ska man kanske ta sin tankeställare på ibland också mm. och man hör ofta att, att spelar är intern kritik i laget ja, trofasen det man har inte gjort annat än att förlorat i månader och så ska du samtidigt komma till jobbet varje dag och vara en inspirerande chef, du ska inspirera alla, alla människor, en dag tar ju idéerna slut, en dag har du ju förmodligen lyft på de flesta stenar. Du står grimaserande. grimasserar nu. Ja, det känns som att jag är glad över att jag inte blev hockeytränare. Om ja. jag nu hade haft de kvalifikationerna. Men tror ni inte, tror ni inte att, att klubbar kan bli, kan bli bättre på att skydda sina tränare? Bygga upp bättre stabar. bygga, Jobba mycket mer med mentalträning. HF lyfter in en mental tränare i staben. Man är, det är fortfarande många klubbar som är livrädda för det mentala. Eller som, så Rögle gjorde ju i våras mental tränare, och men talade inte om det. Liksom. Men samtidigt, vilken, vilken tränare kan fullt ut lita på sin styrelse eller de man har över sig, hamnar man i botten på tabellen så, så vet man ju med sig att okej, okay, är mina dagar räknade. Hur många mentala <kör> tränare, personer du än har bredvid dig. Hur mycket folk säger? Ja, han har vårt fulla förtroende. Lika fullt så vet du den personen att ja, någon förlust till så är det nog Nej, tack men, och hej. Men den känslan kanske bottnar i hur det känns. Att man driver utan stöttning. Nu, men om du känner att du har en hel klubb bakom dig. Du har massor av människor som tror på dig, som jobbar med dig. Som... Bara idag jobba för att vända det Då kanske du inte tänker så men... Jag tror lite grann att, att det är så I många fall att du känner en backning Sen så känner du att Oj, den som vaktar min rygg är borta Ja, men klubben lever ju I sig under stor press Också, går det inte bra Så får ju klubben ta allt Och så kommer det till en punkt att Jaha, nu har vi ju stöttat vår tränare här I vått och torrt, men nu kan vi Nog inte göra det längre, vi måste få till en vändning Och så är det, Hej då. Mm. Jo men det är väl ofta där på ibland, ibland hamnar man ju där det är till sist det enda alternativet då står en tränare men han, han är som en urvriden trasan, har inga idéer ingen inspiration, ingenting han är död om uttrycket eh, mm, alltså ja. vi, att man må, är helt enkelt tvingade, men jag tror att man någonstans, jag tror många klubbar skulle kunna bli bättre på att skydda, att bygga en bättre miljö runt sin tränare som gör att man orkar längre att man äh, åker alltså vara en, en kreativ chef längre. Att st man står distansen lite längre. Men vi vet ju också du och jag att vi som reportrar försöker ju ändå när det går dåligt nå tränaren. Ifrågasätta. Äh, ställa de tuffa frågorna. Och då ska vi ha en klubb som, som då bygger en mur. runt Nej, jag menar inte på det, vis, jag menar, Nej, men alltså det. Det är svårt att komma ifrån att en tränare ändå, hur mycket skydd den än har, så kommer den ändå bli. Jag ska inte säga attackerad, men ifrågasatt från alla håll och kanter. Jo, det är klart. Men har du, en, har du en, men, många människor runt omkring dig som jobbar med dig så står du kanske emot det trycket längre innan du liksom börjar bli svag inför gruppen. Du kanske kommer till jobbet lite mer inspirerad med lite mer idéer vilket gör att hela den här nedåtgående spiralen kanske skjuts upp eller att man till och med bryter liksom, trenden innan i jag tror att det funkar, skulle funka som du säger Men det bygger på en otrolig tillit Mellan parterna då Tränaren att man faktiskt inte bara känner Utan förstår att Ja, jag har de här folk, det här folket bakom mig ja. Och tvärtom det, det är ett ruggigt ensamt Och ruggigt svårt jobb Att vara chef i motgång på elitnivå i hockey Ja Nu har vi debatterat eh, Intressant. <laughs> Vad tyckte du Linus? Ja, jag är intresserad. Jag hoppas eh, våra poddlyssnare tyckte samma. Ja, eh, det får vi hoppas. Nu är det snart hockey. Nu är det snart hockey, precis. Nämen, eh, intressant, Mora alltså på programmet imorgon, då är det torsdag där här är onsdag idag. Rögle kan alltså ta sig upp på tillfälligt i alla fall fast mark genom att vinna mot Mora. Vi kommer såklart att vara där med full kraft och vi kommer att göra så mycket vi kan på hd.se och i tidningen. Så följ oss! Bli premiumkund så missar du inte en bokstav! Och inte ett ljud heller. Exakt. Bra! Vi säger så och tackar så mycket för oss väl. Tack så mycket! Tack så mycket!